Imperiul Iadului Pista 14 Trecerea pârâului. Tot restul nopții și ziua următoare i-am urmat pe Ladislas și pe sora lui prin pădure spre punctul unde puteam traversa râul. Am mers încet cu opriri frecvente ca să permitem patrulelor inimice să treacă pe lângă noi. Curs se plângea că suntem atrași într-o capcană și că vom regreta când va fi prea târziu. Mi-a trecut și mie prin gând că mergeam parcă pe o cale oare ocolită, dar n-aveam niciun motiv să nu am încredere în ghidul nostru, iar bătrânul părea foarte fericit să-l urmeze. A doua zi spre miezul nopții am ajuns la stâncile care se înălțau deasupra râului. Erau un povârniș vertical până departe, în jos în defileu, unde apele mugeau și se rostogoleau împroșcând în sus stropi albi furioși. Din apă se vedeau ieșind șiruri de stânci, ca niște dinți ascuțiți. M-am îndepărtat în grabă de malul sfărâmicios și m-am târât înapoi la ceilalți. Deci ce trebuie să facem? A zis curs acru. Să dăm din aripi și să zburăm? Bătrânul a arătat cu degetul mare în susul apei. După părerea polonezului, există un pot la un kilometru mai încolo, dar e prea riscant să încercăm să trecem noaptea. O să rămânem aici câteva ore, iar dimineața o luăm din loc. Pod, a zis Curs, o povestea de verosimilă. Cam așa mă gândeam și eu. Nu vedeam cu certitudine niciun semn de pod și dacă exista, trebuia să fie păzit strașnic. Totuși era clar că ghidul nostru cunoștea regiunea. Ne-a condus spre o deschidere în stânci, o crăpătură care se lărgea într-o peșteră destul de mare, unde ne-am instalat pentru noapte. Am așezat mitraliera la gura crăpăturii, camuflând-o cu plante agățătoare și crânci. Ne simțeam într-o relativă siguranță. Peștera era ca un apartament luxus după mizeria noroiului și mlaștinilor. Era uscată și caldă și pentru prima oară, după multe zile, avea mâncare și băutură ca lumea. Chiar și somnul era posibil pentru cei ce își cultivaseră fericită de prindere de a-și la toate zgomotele exterioare. Legionarul s-a făcut covril și n-a mișcat un mușchi toată noaptea, cât despre mine n-am reușit să mă sustrag ciondănerii continue din cauza beției a lui Haide și Porta, presărată cu hohotele de râs ale micuțului, cu tumultul și râgările celorlalți. Am petrecut orele până în zori într-o stare de iritare, undeva între trezie și somn, și m-am bucurat că în prima rază de lumină a brăzdat cerul și bătrânul neasculat. Am demontat mitraliera și am pornit de-a lungul malului în urma polonezului și a surorii lui. Cerul era cenușiu, iar când soarele a început să răsară, orizontul a devenit auriu. O cioară mare a traversat încet râul într-un zbor legănat. Am avut un sentiment de neliniște la gândul că trecerea noastră nu va fi atât de ușoară. Acolo a zis la și s-a oprit, arătând în susul apei, spre locul unde un pin uriaș se prăbușise și stătea întins peste abis, cu rădăcinile smulse într-o parte și cu ramurile în cealaltă. Acolo e drumul pe care trebuie să mergem. Chiar și bătânul și-a trădat un moment îndoiala. E sigur?" a întrebat. Sigur?" a zis Ladislas. A ridicat nepăsător din numeri. Cine poate spune dacă este sigur sau nu? Poate cădea, poate cădem noi, poate se rupe. Poate sufla vântul, poate vin rușii." Și-a desfăcut mâinile. Ce mai contează?" a zis. După câte se părea nu pentru Ladislas sau sora lui. Ei s-au dus împreună mână în mână spre pinul căzut. După tot ce li se întâmplase, se simțeau probabil că nu mai aveau pentru ce trăi. Treaba lor n-aveau decât să se sinucidă dacă vreau, noi ceilalți nu eram atât de nerăbdători. Ce v-am spus?" a zis Culs, furios. Ce naiba v-am spus?" Ne-am dat înapoi și am privit cum mai întâi dislas, apoi sorăsa și-au scos ghetele și-au pășit de Culs pe podul improvizat. – Ați mai trecut vreodată pe aici? – a întrebat Barcelona nepăsător. – Niciodată! – a răspuns Ladislas. – De ce să fi trecut? – a adăugat lui. Înainte exista un pot pe care se trecea. Încet și cu grijă au înaintat în gol, tărșeindu-și picior după picior. Ladislas își pusese mâinile pe șolduri ca să aibă un echilibru mai bun. Fata își întinsese brațele la nivelul umerilor. Amândoi își țineau capul sus și priveau drept înainte la malul celălalt. Se mișcau încet ca niște somnamburi. După ce au trecut de jumătate, trunchiul a început să tremure. Fata și-a ținut respirația și s-a oprit o clipă în stare de echilibru într-un picior. Vladislas și-a adunat toate puterile cu picioarele desfăcute și a întins o mână spre ea. Fata s-a înclinat ușor înapoi, Ladislas s-a aplecat înainte de la talie. Părea imposibil să-și poată menține echilibrul, dar puțin câte puțin s-a îndreptat, fata a reușit să-și recâștige poziția fermă și amândoi și-au continuat și drumul pe trunchiul care se legâna. Cam la vreo se picioare înainte de a ajunge la malul celălalt, trunchiul se îngusta considerabil. Dacă avea lățimea unui pantof bărbătesc, l-am văzut cum se lasă sub greutatea celor doi oameni. Probabil Ladislas ar fi fost expitit să facă un salt pe mal, dar dacă l-ar fi făcut, fata ar fi fost cu siguranță aruncată în aer de reacția de trambulină a trunchiului subțire. Și-a continuat înverșunat drumul până la capăt și când în cele din urmă a ajuns în partea cealaltă, s-a întors și a întins o mână. Fata a apucat-o și amândoi au ajuns în siguranță. «Unde poate merge unul?» a zis bătrânul cu un zâmbet slab spre regionar. «Cu siguranță pot merge și ceilalți. Cine urmează?» A urmat liniște, nici măcar porta nu și-a deschis gura. Vladislas și sora sa stăteau pe malul opus, făcând ne semne și strigând la noi, dar eu nu vedeam decât trunchiul copacului legănându-se și nu auzeam decât mugetul furios a apelor de jos. Bătrânul a scos un zgomot de nerăbdare din gât. E, haideți, deția a zis, nu putem sta aici toată ziua. Nu există decât o cale de a trece peste râu. Nu există decât o modalitate de a trece și o vom folosi pe aceasta." Ce nebuni!" a mărâit curs. Și-a tras buzele deasupra dinților, arătându-și gingiile ca un câine furios. Eu rămân aici și nimeni nu o să mă clintească. Bătrânul a făcut un pas spre el. Curs s-a tras înapoi și-a îndreptat pușca spre bătrânul. Mai fă un pas și te ucid, te ucid pe Dumnezeul meu!" Bătrânul a mai făcut un pas. Cu o mână i-a tras lui curs o palmă puternică peste față, cu cealaltă i-a luat pușca. Rece și disprețuitor i-a aruncat-o în prăpastie. Și exact acolo o să o sfârșești și tu dacă mai faci necazuri," a zis furios. S-a întors pe noi." Deci cine urmează să meargă pe sârmă?" Nu eu," am zis. M-a apucat la doar uitându-mă la trunchi. De data asta l-am înțeles într totul pe curs. Nici cai sălbatici nu m-ar fi putut râ peste trunchiul acela. Trebuie să vă împing cu țava puștii?" a întrebat bătrânul. S-a auzit o rumoare generală și un târșit jenant de picioare, apoi micuțul a scos un răcnet de furie și s-a repezit înainte. Și-a scos cismele și le-a aruncat după gât. A scos o sticlă de vin de smeură, singura care îi mai rămăsese și a dat-o pe gât. Sticla a zburat în prăpastie după pușca lui Culs și o clipă a crezut ca micuțul o va urma. A dat înainte, cu capul în jos ca un tang scăpat de sub control și trecuse de jumătate spre malul opus când și-a pierdut echilibru și a alunecat. Cineva a țipat trunchiul vibra în sus și în jos ca un cablu de cauciuc, iar micuțul a târnat de ambele mâini, suspendat în gol cu picioarele pălăbănindu-se. Tot sângele din trupii s-a transformat în apă și-mi mușca în buza de jos, ca și cum ar fi fost o bucată de friptură de vacă deosebit de tare. Oricât de mult vroiam să mă întorc privirea în altă parte, mă pomeneam forțat să mă uit acolo. Nu o să reușească," a zis Barcelona. Degetele ei s-au strâns pe brațul meu și s-au înfipt adânc în carne. Nu o să reușească." Micuțul și-a făcut vânt în sus și a prins strunchiul cu picioarele. Încerc și cu grijă, cu capul atânând în jos ca un urs, coala, a înaintat centimetru cu centimetru, mână peste mână, picior peste picior. A ajuns pe ultimii doi metri, s-a auzit un scârțâit de rău augur. Ladislas și fata a apucat crâncile cu mâinile, ca și cum greutatea lor la oaltă putea contrabalansa greutatea trupului imens al micuțului. Hristoasea tot puternic, a zis Gregor cu fața ca o ciupercă veche și decolorată. Hristoasea tot puternic și drag, micuțul ajunsese la capătul trunchiului. A întins o mână și s-a prins de un arbor epitic crescut pe malul stâncos. Cu un picior a căutat o margine de stâncă sau o căpătură și când în cele din urmă a găsit una, a reușit să se tragă cu greu pe mal și a scos din buzunar zdranța jegoasă și pătată de sânge, care îi fusese cândva batistă și și-a șters fântea cu ea. Veniți în a rănit. eu o nimica toată. Următorul, a zis bătrânul poruncitor. După felul în care a zis-o, te fi gândit că făceam coadă la dentist. A privit îngrijorat peste umăr în direcția din care venisem. Undeva adânc în pădure am auzit împușcături. Asta putea însemna un singur lucru. NKVD-știi erau pe urmele noastre. Mișcați-vă pentru Dumnezeu! Bătrânul a își pe cel mai apropiat de el și l-a împins spre marginea prăpastiei. Dacă aș fi fost eu, acela aș fi rupt-o la fugă să cer mai degrabă ajutor și consolare rușilor care înaintau, decât să-l urmez pe micuțul și să repește spectacolul lui de acrobație deasupra hăului. Întrucât a fost Barcelona, el pur și simplu a înjurat groaznic și s-a așezat jos să-și scoată cizmele. Pe la jumătatea trunchiului s-a oprit brusc. Până în momentul acela înaintase cu toată siguranța unui acrobat, folosindu-și pușca drept prăjină pentru echilibru. Nu s-a potichnit niciodată și nici n-a alunecat. Ce s-a întâmplat de la tulburat, n-am aflat niciodată. Probabil făcuse greșeala să privească în jos la torrent. Sau poate era o stare pur psihologică, determinată de faptul că acolo abusese necazuri micuțul. Dar indiferent de motiv, Barcelona se oprise și nici amenințările bătrânului, nici strigătele de încurajare ale micuțului nu-l puteau convinge să meargă mai departe. Ce facem acum? A întrebat Gregor și am avut impresia că am surprins o ușoară notă de ușurare în vocea lui. Ca și cum am fi vrut să zică, e bine, asta a fost, am putea spune că s-a terminat și să mergem acasă. Nimeni nu mai putea trece în cealaltă parte când Barcelona înțepenise, țepenise, a la mijlocul trunchiului. Ce se întâmplă acum? Am zis. Legionarul și-a țuguiat buzele. Cineva trebuie să meargă și să-l miște pe idiotul ăla, a zis furios. Și-a aruncat cizmele, după gât și-a pornit în ajutor. Mic și vioi, sigur pe picioare ca o pisică, nu părea să fie câtuși de puțin în pericol. Dar trebuia să se ocupe de Barcelona, care era înspăimântat și începea să-și pierdă stăpânirea de sine. Pușca i-a căzut din mâini și s-a dus rostogolindu-se în abis. Barcelona s-a legănat și ar fi căzut după ea, dacă legionarul n-ar fi ajuns la timp lângă el și nu l-ar fi prins ferm de umăr. O clipă au rămas amândoi ghemuiți, înghețați ca niște statui, suspendați periculos deasupra hăului. Apoi încet, foarte încet, Barcelona a început să se tărască înainte. Greutatea celor doi bărbați, care era cam tot ce putea suporta trunchiul, când micuțul a sărit brusc de pe mal cu intenția de a-l întinde o mână de ajutor, s-a auzit un geamăt de protest și trunchiul a început să se lase în jos. Dătea înapoi, a rănit bătrânul. Înapoi pentru Dumnezeu. Din fericire, micuțul și-a dat seama de pericol tocmai la timp pentru a evita o triplă catastrofă. S-a retras pe mal și s-a mulțumit să-l tragă pe Barcelona în momentul în care a putut ajunge la el. Legionarul a terminat călătoria fără dificultate și fuma calm o țigară, așteptându-i pe ceilalți. Bătrânul s-a întors spre porta și a făcut semn din cap. Dă-i drumul! Ce, eu? a zis porta. Da, tu, a zis bătrânul. S-a făcut liniște. Trebuie? a întrebat porta. Cred că ar fi înțelept, n-aș vrea să dau un exemplu cu tine. Nu, a zis porta, nu, pricep. – Pricep că n-ai vrea să dai un exemplu cu mine. S-a strâmbat și și-a pus arma în bandulieră. – Bine, atunci, pornesc. – Ce faci cu cizmele? – a obiectat bătrânul. – Nu o să ajungi niciodată dincolo cu cizmele în picioare. – La naiba! – a zis porta vesel. – S-a întors și ne-a trimis bezea. Dumnezeu să vă binecuvânteze copiii mei! Firește, porta ca și micuțul n-a trecut într-o manieră obișnuită. A încalecat trunchiul și pe tot parcursul a făcut pe calărețul pe un cal de lemn. La jumătatea drumului a simțit nevoia unui întăritor, așa că a scos bidonul din buzunar și a tras o dușcă. Cred că a fost ceva mult mai tare decât vinul de smeură, deoarece după asta a cântat că târținea gura, întrerupându-se din când în când să pocnească dintr-un bici imaginar spre dosul îi prăpădit și să strige din murgule, înainte să-și continue drumul, într-o viteză care mă înspăimânta. Sergen, ce-i cu omul acela?" a întrebat colonelul. Nu-i întreg la minte?" A urmat Gregor. Transpira din abundență și se vedea clar că e mort de frică. Dar lui Gregor nu-i plăcea să joace teatru. S-a așezat călare pe trunchi, la fel ca porta, și s-a târât foarte încet și atent până dincolo, unde a fost tras pe mal de mai multe perechi de mâini. În momentul în care a ajuns acolo, a reșinat, dar fusese o demonstrație impresionantă. Vedeți, a zis bătrânul, totul e cât se poate de simplu. Haide era deja la jumătatea drumului, își legase cizmele cu grijă în jurul gâtului și mergea cu capul în sus și cu umerii lăsați pe spate ca și cum ar fi fost la paradă. A lăsat impresia că trecerea era absurd de ușoară. Alții n-au fost chiar atât de norocoși. Luța a trebuit să fie împins cu țeava puștii și n-a mai ajuns dincolo. Alți doi l-au urmat în abis. Le-am auzit, țipetele răsunând în timp ce cădeau. A mai rămas doar patru, colonelul, bătrânul, Culs și eu. Îmi venise rândul și nu mai puteam amâna, iar bătrânul mă îmboldea spre marginea genului. Nu, am zis, nu, nu merg acolo, prefer să rămân aici și să-i aștept peruși. Prefer să stau aici și să mor. Nu fi prost, a zis bătrânul, calm. Se-a plecat să-mi tragă cismele, Dă-le jos și grăbește-te. Nu merg, am zis. Du-te tu, tu și colonelul. Eu rămân aici cu curs și vă acoperim. Colonelul, care până atunci se ținuse la o parte, a devenit brusc extrem de nervos și a început să alerge încoace și încolo, agitându-și revolverul în aer și amenințându-mă că mă împușcă dacă refuz să ascult ordinele. Nu vă opresc," am zis. Colonelul a scos un țipăt furios. Pentru Dumnezeu, sergent, dacă până număr la zece nu-l faci pe omul ăsta să treacă în cealaltă parte, vă împușc pe amândoi." Bătrânul a pus o mână părintească pe umărul meu. E în regulă. Acum ascultă-mă, zven. O să faci exact ce-ți voi spune eu. Îți scoți cizmele, o să mergi la podul acela și o să treci dincolo, așa cum au făcut toți ceilalți. Eu o să fiu imediat în urma ta, așa că nu trebuie să te sperii. Dacă începi să te simți rău, spunem, și o să ne oprim pentru a ne odihni. Nu ai absolut niciun motiv să te temi. Dacă arborele acela ar sta întins pe pământ, ai alerga pe el fără măcar să te gândești. Tot ce trebuie să-ți minte este să nu privești în jos. ține -ți privirea drept înainte și nu poți greși. Sub influența ei liniștitoare, mi-am adunat suficient curaj ca să-mi leg cismele după gât, să-mi pun pușca în bandulieră și să fac primii pași ezitanți în gol. Am încercat să fac din nou pe copilul ce se balansează pe un buștean căzut sau umblă pe coama unui gat de caramidă. N-aveam niciun motiv de îngrijorare, bătrânul avea perfectă dreptate. Dacă pământul ar fi fost la numai două picioare sub mine, n-aș fi avut absolut nicio dificultate în a-mi păstra echilibrul. Puteam trece dincolo fără măcar să mă gândesc la asta. Mi-am ținut ochii fixați ferm pe camarazi care mă așteptau în partea cealaltă. Dacă ei au putut, atunci puteam și eu. Nu era absolut nimic de care să mă tem. Orafală de vânt a trecut brusc prin hău, jos la nivelul pământului. Nu putea fi mai mult decât un zefir ușor. Acolo, sus, între cer și pământ, s-a simțit ca un uragan. M-am pomenit șovăind. Mi-am privit picioarele pe trunchiul copacului și am văzut râul și stâncile sub mine. M-am văzut prăbușindu-mă ca să le întâlnesc, vroiam să țip și să strig, vroiam să mă agăț de ceva ca să nu cad, dar nu era nimic de care să mă prind, nu era nimic decât spațiul gol între mine și moarte. Am rămas unde eram, tremurând violent din cap până în picioare. Merge înainte, a zis bătrânul, și-a întins o mână și m-a apucat vârtos de centură. Merge înainte, a zis, nu te uita în jos. Fă orice, dar nu te uita în jos. Am ajuns la ultimii doi metri, unde trunchiul se îngusta și cea mai mică mișcare îl făcea să se legene. Bătrânul și-a luat mâna de pe centura mea și m-a împins ușor înainte. Mi-am dat seama că în felul acesta am indicat să sfârșesc singur călătoria, cu propriile înforțe, în timp ce el a rămas în urmă, așteptându-și rândul. Știam că ultimii doi metri erau pericoloși. Știam că partea aceea putea să nu suporte greutatea amândurora, punându-l și pe el în pericol odată cu mine. Dar cu toate acestea mi-a fost imposibil să merg mai departe fără ajutorul mâinilor călăuzitoare. Cei de pe mal răgneau la mine, colonelul striga furios din partea cealaltă. Bătrânul mă împingea din spate și totuși nu mă putea mișca. M-am lăsat pe vine cât am putut și m-am prins de trunchi cu ambele mâini, membrele fiindu-mi înțepenite de spaimă. Bătrânul s-a gemuit lângă mine. Hai acum, Sven, vino-ți în fire. Nu poți renunța în această situație. Mai avem doar doi metri de mers. De ce te temi? Ai văzut că toți ceilalți au trecut. Da, îi văzusem pe toți ceilalți trecând, pe micuțul atârnând cu capul în jos și pe cei trei căzând în abis, iar acum îi puteam urma în fiecare clipă, pentru că nu mai puteam rezista mult. Sven, ce naiba? Bătrânul începea să se înfurie și nu era de mirare. Cine nu s-ar fi înfuriat, cocoțat în aer cu o prăpastie 60 de metri de desubt, cu un idiot care scotea sunete nearticulate la numai un metru departare și care putea înnebunii în orice moment, trăgându-te cu el jos în gol. Nu mă pot mișca, am zis, n-are rost, nu mă pot mișca. Sute de furnici alergau într-o parte și într alta pe trunchiul copacului. Un popor întreg de furnici, mișuneau pe toate căile și prin toate crăpăturile, unele luând o pescurtătură peste mâinile mele. Le urmăream cum se trudeau să urce peste mobilițele policarilor mei, Alunecând în cealaltă parte, mă uitam la ele, cum se luptau, să-și croiască drum prin jungla de perișori fin și știam că dacă îmi luam ochii de la ele, chiar și pentru o secundă mă prăbușam pe stâncile de dedesubt. Atunci bine, rămâi acolo, rămâi în aibi acolo și putrezește. În cele din urmă, bătânul își pierduse răbdarea. S-a cățărat peste mine și s-a târât ultimii pași până la mal. L-am auzit pe portea chemându-mă de pe mal, dar îmi se orice putere de a mă mișca. Nu mai puteam nici măcar să-mi ridic capul să mă uit la ei. Și atunci, ramurile s-au lăsat brusc în jos, sub greutatea unui alt trup mai greu decât cel al bătrânului. Două brațe vânjoase s-au întins spre mine, m-au smuls de unde stăteam și m-au ținut o clipă suspendat în gol. În regulă a zis micuțul, l-am prins pe ticălos, trageți-l. Din toate părțile s-au întins mâini și ne-au tras ca pe doi pește joați pe mal. Chiar în momentul în care ajunsesem în siguranță pe pământ, a izbucnit furtuna. N-au mai fost zâmbete prietenești și strigăte de încurajare. Doar înjurături, blesteme și ghionturi furioase din toate părțile. Doar Barcelona, care trebuise să fie și el salvat, mi-a adresat un zâmbet discret și plin de înțelegere. Brusc din cealaltă parte a genunii s-a auzit o împușcătură. Eu și nenorocitele mele de stabiciuni, am fost imediat uitați când am văzut macabra dramă care se juca pe celălalt mal. Colonelul îi ordonase lui Culs să treacă pe improvizația de pod, iar acesta, cuprins de o panică dementă pe care o înțelegeam, își scosese revolverul și trăsese în călăul său. Colonelul a răspuns la foc, dar nu l-a nimerit, după care s-au ascuns amândoi în spatele stârcilor și au început să tragă ca în vestul sălbatic, gloanțele zburând în toate direcțiile. Micuțul și-a băgat două degete în gură și a scos o fluierătură puternică și blagopăritoare, care a răsunat în prăpastie. Portea a început să bată din picioare și să aplaude. Un glonț l-a atins pe curs în umăr, rostogolindu pe pământ. S-a ridicat cu greu în picioare și a încercat să fugă, dar și-a pierdut echilibrul pe grohotișul fără micios și a alunecat pe pantă în jos, drept peste marginea prăpastiei, în apele spumegând de dedesubt. De l-a urmărit cu un interes morbid cum a căzut. Când trupul s-a izbit, de ascuțită a stâncii a presnit la acusături. Ca o marionetă umplută cu rumeguș și conținutul s-a împrăștiat. Colonelul și-a șters o batistă. și-a pus revolverul la loc în top și s-a așezat foarte încet să-și scoată cismele. Le-a legat la oaltă și le-a târnat în jurul gâtului. După aceea și-a scos din nou revolverul și-a verificat atent câte cartușe erau în el. Pentru unul care fusese atât de grăbit, părea acum ciudat de șovăitor să pună piciorul pe trântul ce se legăna. Micuțul și porta au început o serie de fluierături, iar bătrânul a strigat îngrijorat. – Ar fi bine să porniți, domnule colonel. Colonelul a tușit ușor. – Foarte bine, sergent, a strigat. – Vine acum. Prudent a pus piciorul pe trunchi. Nu făcuse mai mult de șase pași șovăitori când au răsunat împușcături. Brusc, colonelul s-a lăsat în jos, încălecând trunchiul și trăgându-se pe el cu mișcări nervoase și zmucituri. Din pădure a țâșnit o hoardă de ruși. Legionarul a înjurat și s-a aruncat în spatele mitralierei. Curând, gloanțe și grena dezburau dintr-o parte, într-alta, peste de fileu, cu nefericitul colonel prins la mijloc. Spre uimirea noastră și nevenindu-ne să credem, câțiva ruși îmboldiți, ca de obicei de ofițeri, au încercat să treacă spre noi. Sărmanii proști, a zis Gregor, sărmani proști și nenorociți. Erau uimitori, desigur, pe picioare și nu păreau deloc impresionați de faptul că trunchiul se legăna, deși probabil știau că merg la parte aproape sigură. Cât timp colonelul era acolo, trebuia să nu tragem în ei, dar în clipa în care el avea să fie în siguranță, nu mai ezitam să-i culegem unul câte unul, pe măsură ce soseau în partea noastră a malului. Colonelul n-a ajuns în siguranță. A fost lovit în cap de un glonț rusesc și era probabil mort cu mult timp înainte de a ajunge în apa cu dinți de stâncă la 60 de metri mai jos. În ordine a zis bătânul pe un ton energic, care arăta că măcar o problemă era rezolvată. Aruncați podul în aer și haideți să plecăm de aici. În timp ce noi ne-am angajat în luptă cu Inamicul și Barcelona îi acopera, Micuțul și Porta au legat la oaltă câteva minete și le-au fixat la capătul trunchiului. Câteva secunde mai târziu s-a auzit o explozie zguduitoare, care nu numai că a aruncat pinul în aer și șirul de ruși temerași ce se apropiau, dar de asemenea a dislocat blocuri masive din mal, provocând o avalanșe de stângi și bolovani. Acesta a fost sfârșitul încercării inamicului de a trece la noi. Am pornit din nou. Încă un marș obositor care a durat ore în șir, prin obișnuitele primeștii și necazuri provocate de un teren îmbibat cu apă de ploaie. Centiroanele și curelele de pe umeri intrau adânc în piele prin resturile de vestoane și cămăși. Picioarele fără ciorap pierdau pine de răni în cismele putre de. Nu mai aveam mâncare și băutură și habar n-aveam când și unde, sau dacă ne vom întâlni cu armata care se retrăgea. De două ori am fost obligat să ne căutăm adăpost, aruncându-ne pe burtă în șanțurile urât-mirositoare de la marginea drumului, deoarece escadrilele rusești s-au repezit spre noi din nori. Spre Amurg a început să mă coprășească un sentiment de disperare. Mă săcăia ca o durere de dinți și îmbătea în cap ca un ciocan. Unde mergeam și pentru ce mergeam acolo? Ce vom face când în cele din urmă vom ajunge acolo? Într-adevăr, ce vom face? Răspunsul era simplu. Nu vom face nimic. Nu mai se nimic de făcut. Nu mai aveam unde merge, de fapt, nu mai mergeam nicăieri. Fugeam de ruși, dar nu puteam fugi la nesfârșit. Războiul era terminat. To știam asta. Germanii fusese ră învinși, steaua lui Adolf Hitler a pusese, iar rămășițele zdrențăroase ale glorioase armate germane erau puse pe fugă în mijlocul Europei și ajunse la Ananghie. Totul era lipsit de sens. De ce să-ți petreci viața fără niciun rost, mărșăluind dintr-un loc într altul, când ai putea foarte bine să stai liniștit pe loc și să fii ucis relativ ușor? La naiba, am zis. Mi-am abandonat mitraliera și m-am aruncat la marginea șoselei unde m-am întins în voie, urmărind picioarele care treceau pe lângă mine, sărmanii proști. Înainta într-un maș fără sfârșit pe drumul etern care nu duce nicăieri, sărmanii proști. O mână s-a amfi brusc în părul meu și m-a ridicat în picioare cu o smucitură dureroasă. O altă mână m-a lovit cu propria armă. Din spate am primit o lovitură de cismă zdravână în fund. M-am întors plin de indignare și l-am văzut pe porta privindu-mă răutăcios. De ce te cărești? a întrebat. Hristos a trebuit să-și ducă crucea. Tu trebuie să-ți duci mitraliera. Mi se pare destul de corect. Înainte să mă pot gândi la o replică potrivită, am auzit un strigăt de departe pe șosea. Halt! Verda! Stai! cine e acolo? Oricine era n-a așteptat răspuns. A răsunat o împușcătură și Barcelona, care întâmplător era în față, a fost doborât la pământ cu jumătate din brațul stâng și umărul sfârtecat. Era clar că ajunsesem din urmă armata care se retrăgea. Care nebuna a făcut asta? a rătnit bătrânul. Un băiețandru de vreo 16 ani, purtând uniformă SS, a apărut nervos de după un copac. Mișca în coace și încolo un pistol mitralieră de parcă ar fi fost o jucărie. Ești nebun, a strigat bătrânul. Băiatul și-a lăsat capul în jos. Am crezut că sunteți ruși, a bombănit. Ruși, a zis Gregor plin de indignare, arătăm noi ca niște afurisiți de ruși. A îngenunchiat lângă Barcelona și a rupt uniforma din jurul rănii. Brațul era zdrobit și plin de sânge, dar glonțul nu nimerise osul. Într-adevăr, se putea considera norocos. Până când avea să mai fie încă o dată apt pentru serviciul activ, războiul avea să fie aproape sigur terminat. Nu mi-ar fi plăcut să am și eu un braț zdrobit. A apărut un Oberscharfürer, urmat de un grup de tineri infanteriști SS păreau mai degrabă copii de școală decât soldați. Ce se întâmplă? a întrebat-o Cine sunteți? De unde ați venit? De departe, peste dealuri, a izbucnit bătrânul. Am avut o petrecere cu rușii și am șters-o de acolo, cu cea mai grozavă argintărie vârâtă în fund. Ce -ai ba contează de unde venim? a zis morocănos. Aveți obiceiul să vă împușcați proprii voștri oameni?